Radio Free Radio Free Viva Palestina Palestina libre Viva Palestina Palestina libre libre libre libre, libre Palestina libre Palestina, oh Palestina libre Libre Palestina, oh Palestina libre Nobles como el trigo Nobles como el trigo Fuertes como olivos Fuertes como olivos Es nuestro arraigo Es nuestro arraigo Y nuestro cultivo Y nuestro cultivo Hola, qué tal? Saludos a todas e todos. Abrimos esta última hora informativa en Radio Filipin con noticias que chegan desde Egipto. En concreto, directamente dos nosos compañeiros Xian e Ignacio, integrantes da redazón destes informativos desta Radio Filipin, que como sabedes, na madrugada do mércoles 11 de junho deste 2025 partían desde o aeroporto de Compostela até Barcelona e logo viaxaron ao Cairo, exipto, co obxeto de participar á marcha global a Gaza como parte da delegazón de Portugal e da Galiza. Xan e Ignacio están en comunicación directa con Lupe Cés, compañeira tamén destes informativos desta radio Filispín, a radio libre e comunitaria da terra de Trashancos, que emite desde Ferrol, quen nos está a ofrecer unha crónica casi en directo do que está a acontecer. Queremos compartilha con todas e todos vos. Nesta separata especial dos informativos Donde vos ofreceremos Unha pequena reportaxe Con voces dos compañeros Que nos chegan desde o Cairo Nun cenário complicado Nun cenário donde Os ataques a Israel e a Irán Complican todavía máis Todo esto Si for pouco que xa había Escoitaremos a nosa compañera Lupe Cés Nos seguintes minutos E tamén claro aos compas Ignacio e Xan, que desde ali desde o Cairo nos están a mandar audios, vídeos do que están a vivir. Nos estamos a vivir con eles, con elas todo isto. Estamos seguras de que o seu esforzo non vai ser en balde. De que vai ser o comezo de algo moi importante global que nos vai xuntar a todas e todos nesta causa necesaria e común. A denuncia da masacre, da desaparición dosterminínio de todo un pobo, o pobo palestino crianzas, mujeres, idosos, gente que está en hospitales convaleciente, da igual, una auténtica locura. Foi na madrugada do día 11 cando Ignacio Martínez e Xan López de Ferrolterra eh, comenzaban a súa participación na marcha global por Palestina Encamiñáronse ao aeroporto de Compostela e dali colleron bo para aterrar en Barcelona e após unhas horas coller viaxe cara a Egipto. Exipto bon, Aquí estamos para iniciar Esta viaxen, tenemos que dar las grazas a todo mundo que, que nos votou un amado para chegar aquí. Vamos cheos de ilusión a ver si vamos conseguido acabar con esta con este xenocidio. De momento as cousas polo que nos díngo os compañeros e a compañera están indo moi ben. A xente está entrando no exito sin problema. E bueno, a partir de aquí veremos. Ignacio. Imos levantar o bo agora a cara a Rafa. Eh, con as escalas de vidas, que gracias ao obrigado a todo o mundo que, que de algún era fixo posible que tamén esperamos aquí e eh, a todo o apoio que temos eh, eu penso simplemente viva a Palestina libre e viva a Galiza libre tamén Foi cara as 12 da noite, cando chegaron ao hotel do Cairo pasaron unha noite tranquila, ainda que con moitísimo calor, e xa comenzaron a estar en coordinación con a organización a nivel internacional, e sabendo tamén, levando con preocupación, de que xa había moita xente de outras delegazóns que estaban sendo detidas, retidas nos aeroportos, con problemas, cosa que a eles non lle sucedeu no aeroporto do Cairo e eh, eh, bueno, estas persoas, algunhas delas eh, xa comenzaron ese mesmo día a ser deportadas. Desde a mañá seguinte notaron bastante presencia policial ao redor do hotel, mas eles en principio non non tiveron problema. Ao segundo día, a coordinación internacional mandoulles preparar as mochilas, dormir coas mochilas preparadas porque a marcha iba a comezar Ao día seguinte de madrugada Non temos unha información moi concreta Pero sabemos o que si de certo É que todo o que había programado de poder ir en autobús Cara a unha cidade onde iba a comenzar Andaina A través de 48 kilómetros polo deserto do Sinaí Con acampada de cada noite ata chegar a Rafat Pois iso non pudo suceder entón selles combinou a a coller eh, carros particulares, taxis para poder chegar a unha cidade que está a uns 75 km do Cairo e dende alí comenzarán Daina. O que sucedeu foi que cando chegaron a un control, a un paso de control militar por onde tiñan que seguir avanzando, pois selles parou, selles sacou o pasaporte Houve momentos de tensión eh, bueno, A verdade é que había moita presión por parte da, da policía e do exército exipcio eh, E bueno, ao fin conseguiron eso, que elles devolveran o pasaporte Despois de moitas horas de estar ali eh, Reivindicando e presionando Conseguiron que se elles devolveran o pasaporte Por certo, pasando bastante sede Vamos a check point aquí, quitando los pasaportes, ahora estamos en concentración aquí, eh, no sé lo que va a pasar, pero pues es, voy a ser un control de eh, eh, nada, no sé qué va a pasar aquí, está complicado asunto. Pero hoy grabaron dos veces después se viene vale, vale. vale.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 Palestina, free, free, Palestina, free, free, Palestina. Palestina, free, free, Free, Palestina, free, free, free, free, Palestina. Free, free, Palestina. A verdade é que cada vez estamos en menos e estelis máis. Supoño que nos van rodear e posiblemente nos metan os coches si, digamos de comunicar xa sabedes que o que pasou. Eh, adiante. O que vai suceder a partir de hoxe, pois hm aínda non podemos informar. Só dicer que, que que bueno, que toda esta gente a que pode aínda estar en Egipto porque xa máis de 150 persoas deportadas, pois todas estas persoas, entre elas, Ignacio e Xan, que poden continuar en Exipto, intentarán seguir informándonos de bueno, das, do resto de accións que podan programar, non? porque aínda que é verdade que a marcha xa tivo un efecto importante en canto a volver a centrar un no foco a situación que hai en Gaza, A situación internacional se está volvendo bastante adversa co último ataque de Israel a Irán e esa zona que xa estaba tensionada está ainda moito máis tensionada. Nos vídeos que aparecen nas redes sociales de todas as maneiras, a xente que está participando aí na marcha hoxe pois se lleve con moitísima determinación e con moitísima forza. a crónica da nosa compañera Lupe Cés despedimos esta pequena separata de última hora nos informativos da Filispín seguiremos informando según vayan achegándose as novas pola razón filipiniana desesamos aos nosos compas, Xan e Ignacio todas as sortes do mundo, estamos todas e todos con vos agora sí, fica de saco boletín da Filispín <risa> Boas e bendidas. Unha semana máis a outro boletín informativo de Radio Filipin. A radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Como xa sabedes, este é un espazo aberto á participación, xa que podedes enviar as vosas novas en formato audio ao noso correo informativosfilipin@gmail.com. E sen máis, comezamos con noso sumario. Fucobuxán, axéganos un comunicado ante a aprobación da posible instalación dun skatepark sobre o parque Antón Varela en Canido. Conciliación familiar e educación no capitalismo. Edu como Choconto dende Radio Raposeira. Saúde pública convídanos a mobilizarnos o vindeiro 12 de xuño en comarcas de toda Galiza para denunciar as listas actuais de garda. Silvia Bogo infórmanos das actividades programadas para os vindeiros días no Centro Social Artabria Ante a nova aparecida nos medios de comunicación sobre a aprobación pola xunta do goberno do Concello de Ferrol da instalación dun parque de skate sobre o parque Antón Varela en Canido, as asociacións e historiadores abaixo firmantes manifestamos o seguinte. Valoramos moi positivamente, como non pode ser doutro xeito, a creación de novos espazos deportivos e de lecer na cidade. Mais ainda se van adicados á xuventude, que debe ter sempre lugares axeitados de convivencia en contra e sana actividade. Mais consideramos que o lugar elexido para a instalación citada non é o indicado polas seguintes razóns. Ocupa e desvirtúa unha zona verde, adicada ao músico Antón Varela, pavimentando 400 metros cadrados dela sen necesidade, existindo no barrio lugares máis idóneos. Deixa en segundo plano en unha situación marxinal ao memorial ás víctimas do golpe militar e ditadura franquista, que debe gozar dunha posición preferente, cun espazo ao seu redor onde se podan celebrar actos, cando se oportuno, como a exitosa convocatoria do día da súa inauguración. Máxime tendo en conta que acaba de ser proposto, entre outros lugares do termo municipal, como espazo da memoria democrática, e con toda seguridade será así declarado. A súa proximidade ás vivendas ocasionará graves molestias sonoras á veciñanza, cuestión que non sucede con outras equipacións similares existentes, como a da Malata, lonxe da zona residencial. Rogamos, portanto, á xunta de goberno a reconsideración da súa decisión mudando o lugar de ubicación desta instalación, sen dúbida importante e necesaria. Apoyan neste comunicado Asociación Cultural Foucault Buxan Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática Asociación Sociocultural López Bouza Ateneo Ferrolán E os historiadores e historiadoras Enrique Barrera, Anxela Loureiro, Guillermo Llorca, Bernardo Maiz e Xosé Manuel Suárez educación sob sistema capitalista Falemos de conciliación familiar laboral A dita conciliación familiar laboral Os direitos das crianzas E demais falacias que inventa a burguesía Disfrazando-as de liberdade e democracia Son pura mentira A pouco máis de semana Do final do curso escolar nos centros educativos Son xa un feixe as nais e pais Que apuntaran ás súas crianzas a ludotecas do brau, aulas de apoio, cursos e acampamentos infantís. Meniñas e meniños que desde os tres anos xa son escolarizadas e encerradas nunha aula durante nove meses, 6 horas diarias, e que seguirán indo á escola en cuanto mínimo ata os 15 ou daza seis anos, pasarán o brau de novo encerradas nunha habitación ou un albergue. A malloría das familias operarias non poseen do tempo necesario para cuidar e disfrutar das soas crianzas, xornadas laborais interminables de sol a sol, xornadas partidas, plena disposición a cualquier hora do día, e dicer, o escravismo moderno, con nómina do maravilloso sistema capitalista, asumido, respeitado e defendido polos propios escravos. Nenas e nenos que deberían estar cos súas prosenitoras desfrutando da súa nenez, suando nas rúas, no campo, son confinadas durante a mellor etapa da súa vida en centros educativos públicos, privados ou concertados en maus da burguesía, dos gobernos, da igrexia e da patronal para ser convertidas en futuros escravas, disciplinadas, obedientes e sumisas. Así, un régimen asegúrase seu futuro exército de escravas, que xa máis se revelarán dende un caluta e dan en ese se cuestionarán o réxime que o engana e as explodan. Javier Ballesteros Osuna Informou para Infeliz Pin Edu da Radio Raposeira. Saúdos e saúde. A Plataforma Cidadá Sos Sanidade Pública chama a movilizarse o Bindeiro 12 de xuño en diferentes comarcas da Galiza, baixo o lema Listas de Agarda, Máis Transparencia, Máis Recursos Públicos. Con estas concentracións denuncian o deterioro do sistema público galego, especialmente na atención primaria, e exixen a xunta de Galicia un cambio radical nas políticas sanitarias. A atención primaria, que debería ser próxima, accesible e resolutiva, está colapsada por listas de espera inaceptables, falta de personal e recursos e unha mala organización. Un problema gravísimo para a poboación, que atopa barreiras para acceder a unha atención básica e esencial. Con estas mobilizacións do 12 de xuño, demandanse medidas urxentes, como o reforzo da atención primaria, con máis persoal e recursos. Unha organización eficiente, reducción das listas de espera e investimento no sistema público En Ferrol, a concentración deste 12 de xuño será fronte ao centro de saúde Fontela Maristani Na Praza de España a 8 da tarde Acude O Centro Social Artabria convida vos a varias actividades a decorrer nos próximos días. Na sexta feira, 13 de xuño, a partir das 18 horas, haberá festa de fin de curso da actividade de artes e músicas miúdas, organizada pola sezón Brincarmos. Nela haberá a das crianzas participantes na actividade. E apresentarán as obras A nena Piñeiro, Pingas, O que non se ve, e Cousa de gatos. Xa no domingo 15 de xuño teremos un día completo con duas actividades. De mañá, ás 11 horas, roteiro da pena molexa ate Praia de Campero. O roteiro inclui un xantar convivio. Animate a levar a túa propia comida. Para inscrizón no roteiro, chamar ao 651 69 65 42 ou enviar un correo electrónico a brincarmos arroba No mesmo domingo 15, as 19 horas, no local da arte temos teatro. A tua zona estará a cargo das moñeiras do Avento, que nos apresentarán a súa obra Heroínas Cotiás. A entrada é libre a te completar a foro. Informa para a Radio Filispín, Silvia Bogot, de Artabria. E despedimos xa o noso informativo de hoxe cun tema do músico Albert Pla, aproveitando que este sábado 14 de xuño estará coa Surprise Band presentando o seu espectáculo Rumba Genarios no auditorio de Ferrol a soito e media da tarde. Deixamos con él e o seu tema en colaboración con Casey O Todo me va bien. Moitas grazas pola escoita e saúdos da que vos falou. Ana luce. hacerte volar hasta amarte o a ninguna parte ser más amable con mis amistades incluso yo creo que podrías amarme podría tener todo lo que uno quiere lo que no se tiene ser invencible, no ser un desastre dejar de querer, de pegarme un disparo en la sien podría respetar hasta mis ideales no ser moldeable, ser más persistente no estar tan ausente, controlar mi mente quererme, respetarme también podría ser recargable No arreglarme a golpes Mucho más decente Menote cadente Más inteligente Acertar el andén cuando coges un tren Pero todo me va bien Todo me va bien Todo me va bien Todo me va bien Quería ser anónimo, un pájaro invisible No querría darme el puto asco que me doy Querría perdonarme por ser un ser horrible Podría ser más justo en ello estoy Podría ser más fuerte y más valiente Echarme el mundo a las espaldas como Atlas Quiero acabar las cosas que tengo pendientes Y otras pendientes de empezarlas Querría haber dejado de crecer Querría estar limpio, sobrio, sano Querría detener el mundo, nunca envejecer Y que a Lía nunca me soltara la mano Querría que nunca le pasara nada malo Podría matar al que le hiciera algo malo Podría esconderle el cuerpo a la policía Lo haría en nacido yo lo disolvería Querría agradecerte y agradecer la suerte de tenerte Y tenerle menos miedo a la muerte Y tener yo la respuesta interrogantes y gigantes que hay en mí Pero todo me va bien Todo me, va bien. Todo, Todo me va, va bien Todo me va bien, bien. Todo me va, va bien quiero temer mis errores Y ser más paciente Y abierto de mente Ser juez Y parte de mis decisiones Por una vez Si se puede Quisiera tener buena suerte Y siempre de frente Soy una manita Falóide Luchando contra mi serpiente Dentro de mi mente Constantemente Repite esta frase Valiente Sigue adelante No puedes cambiarte O ser más ocurrente Gramaticalmente O tener grandes dotes Como vidente Lo veo claramente Quisiera poder Disfrutar era el presente sabiendo que lo que se viene no será terrible, que horrible en resumen. Que yo quisiera ser diferente, pero todo me va bien. Todo me va bien. Todo me va bien. Todo me va bien. Querría ser mejor amigo. Por lo menos ser el mejor amigo de alguien No ser tan raro, ni tan rayado, ni tan callado Ni estar cansado de buscar respuestas en el aire Podría ser más simple Creer en la versión oficial Tener más fe en la ciencia Y no pensar que aquí solo se avanza en lo militar Y en el control de las conciencias Podría ser un poco menos malpensao Y no entender las noticias al revés Siempre buscando un sentido enrevesado Querría ver el mundo tal y como es Querría ser más tonto todavía Tener menos prontos, sentir mejoría Querría saber que avanzo, que estoy mejor que ayer Quiero que me mires a los ojos y me digas que todo va a ir bien, bien, bien. Todo, todo va ir a ir bien, bien. Todo, va ir bien. bien. Todo, todo va, va bien Todo bien Y es que todo oh, me va todo todo bien. bien Hay quien pudiera llegar mucho más lejos Parecer más cercano que casi, casi humano saber decir si sí, yo te quiero también a donde iré quien siembra tempestades se convierte en un pez que estupidez todo me va bien